Belső közlés Dal és szöveg első kézből A szerkesztő pályi márk. Belső közlés Jó estét kívánok! A Klubletió Zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönténeket. Ebben a műsorban már megszokták, hogy hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvassa megjelenés előtt álló szövegeit, és beavat minket azokba a zenékbe is, melyek élete vagy pályaja szempontjából meghatározóak voltak. A mai adásunk különleges, ugyanis nem egy, hanem két szerzőt köszöntünk, pontosabban két ember, de hogy a két ember az két szerző vagy egy szerző, talán 40-valány perc múlva is kapunk, minden esetre ma este vendégeink. Kovács Dominik és Kovács Viktor köszönterek titeket a stúdiókba. szervustok. Szervusz! Nagyon sok szeretettel köszöntünk mi is mindenkit a kedves hallgatókat, és köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy elfogadtatok a meghívást. E Muszáj onnan kezdeni, hogy lehet-e valahogy máshogy kezdeni veleteket beszélgetés, mint az ikerségetekkel. Én direkt nem akartam a kollégák meg annyi riportját, interjúját megnézni veletek, mert aztán rájövök, hogy minden jó nyitást a Monár Ferencféle saktáblán már megtettek a kollégák, de minden esetre ereti, mennyire vagytok edzve, mennyire mentek elébe, a kedves hallgatók nem látják az ikreket, nagyjából hasonlóan vannak költözve, színárnyalatok, mennyi különbség van az ingeken, de hát ahhoz festőművésznek kéne lennem, hogy ezt én így megmondjam. Tehát hogy ezzel szemben mióta van stratégiátok, vagy egyáltalán ez egy stratégia, vagy egyáltalán ti így vagytok oszt, jó napot, vagy jó estét? Szerintem ez az utóbbi, de most egyből a testvéremre nézek, hogy ő hogy gondolja, mert hogy ö, tulajdonképpen ez egy természetes része az életünknek, és nem gondolkodtunk stratégiákon. Ha valaki megkérdezi, szívesen válaszolunk rá, ha Már századjára kérdezi, meg akkor is szívesen válaszolunk, de Természetes a kapcsolódásunk ehhez az életben, azt hiszem. Így van, nem játszunk rá semmire, és nem is hárítunk semmit. És ugyanazt válaszoljátok századszorra, vagy van valami változás azért ebben az egész viszonyban, vagy ez egy veletek azonos állandóság, ha tetszik? Igazság szerint mi is formáljuk az ehhez való álláspontunkat folyamatosan, hiszen gondolkodunk rajta. Tehát én azt gondolom, hogy igyekszünk mindig valami más aspektusból közelíteni, hogy aztán sikerül-e vagy sem, ezt a hallgatók döntik el. Akik nagyon jól ismernek titeket, és most hallgatják az adászokat, különköszöntjük, köszöntjük. Vajon ők biztos meg tudják különböztetni a hangotokat, de mennyire törekedtek arra, hogy egyik kötőknek vagy másik a hangja ö, megkülönböztethetőbb legyen? Azt hiszem, hogy egyáltalán nem csinálunk abból kérdést, hogyha összekevernek bennünket a. Az eligazodás könnyebbítése szempontjából általában törekszünk arra, hogy legyen köztünk valami különbség, de erre tudatosan rájátszani, vagy folyamatosan egy szerephez alkalmazkodni, hogy már pedig én megkülönböztethető legyek, az azért iszonyatos koncentrációt igényel és nagyon nagy erőfeszítést, úgyhogy azt gondolom, hogy senki ne éreze zavarba magát ha beszélget velünk, és esetleg nem tud minket megkülönböztetni. Megszoktuk ezt már. köszönöm szépen. Amikor bejöttem a rádióba, akkor 50-50 volt, hogy eltalálom, hogy melyik töknek adhattam először a játót, tehát nem sikerült. Újra számolást fogok érni majd az egyik zene után, de a szerep is jó, ti, hogy mondtátok, mert a színház is nagyon fontos nálatok, és majd arra is térjünk ide, de most még egy kicsit ezen az ikrek, -hava vonalon, vagy ikrek szava vonalon maradva, mondjuk fontos olvasmány élményeitek, filmélményeitek kötődnek az ikreghez. Most itt a Két Lottitól, a Iván van egyébként Magyar Származású rendező ikre című filmjeik bezárólag egy elég széles világirodalmi panoráma nyílik meg, azt hiszem, a témába. Konkrétan az ikerség, mint érdeklődési kör nem jelent meg a gondolataink köz. Természetesen vannak olyan ö, művek, amelyek áprázolják az ikerséget, és ez nagyon tetszik nekünk. Ilyen például a Kristóf Regény trilógiája, amit nagyon szerettünk, és vannak további művek is. Joyce Carol Oates néhány novellája is eszembe jut, ő is nagyon szereti az jelenségeket, és egyáltalában nem feltétlen biológiai ikrek, de... Megjelennek az ikrek például a Revizorban is. Ez a fajta doppelgenger motívum, hogy így fogalmazzak. Dobcsinszki Érde... és Bobcsinszki Bob így van. Ez érdekel bennünket, de nem ö, kutatjuk különösebben, és nem, sosem emiatt választottunk kedvelt filmeket, vagy ö, regényeket, műveket. Az is ki fog remélhetőleg derülni a mostani beszélgetésünk során, hogy nem csak írtok együtt szép irodalmat, de minden a ketten foglalkoznak irodalomtudományjal, színházal. Tehát nagyon sok területen van nagyon hasonló érdeklődésetek. Tudtok egy olyan területet mondani, ami mondjuk vagy Viktornak, vagy Dominiknek a sajátja? Egyikötök szereti a fotbalt, másikotok a fekedli, tehát akár ilyen vonalon. Hát az ételek közt valóban lehet különbség, Azért nem tudom ezt így meghatározni, nekem azt tudom, hogy egy helyi recept a tejfölös apró gombóc a kedvencem, Viktornak, a jól tudom, a grízes tészta, de javíts ki. Így van, de hát az ízlésem gyakran változik. De egyébként pedig a kutatásra térve, ugye ott különböző témáink vannak az irodalom tudományában. Erre, erre majd külön akarok itten hogy ott van egy külön. Így van, így van, így van, így van. Azon kívül az irodalmi érdeklődésünkben sem mindig azonos, hát vannak eltérő ö, vélemények, és vannak köztünk viták is egy-egy mű megítélésekor egy-egy szövegről való párbeszédkor, de hát ezek inkább érdekességek a számunkra is, mint hogy tényleg határjelölők legyenek valaminek a megítélésében. Általában az szokott lenni, hogy ugyanaz a fő téma érdekel bennünket, de azért ilyen mellékszálak szintjén vannak különbségek másra figyelő, uh -huh. másra figyelek én. Más vonatkozásai érdekelnek egy történetnek engem, más vonatkozásai érdeklik ő. Ő, köszönöm, Dominik. Most már minden pontosan tudhatom, hogy Dominik és Viktor nagyon udvariasak voltatok ezzel. Egyébként most már biztos lettem volna, de most már, hogyha nem cseréltek helyet, majd de még kiszaladok, a most akkor minden rendben van. Tehát még az ötöt eszembe vagy, amikor az ember gyerek, akkor az olvasás egy ilyen nagyon különleges, egyszerre magányos tevékenység, ami mégis egy világgal hozza szinkronba, vagy nagyon sok világgal tetszik, és kinyit társas világokat. Hogy nálatok az olvasás gyerekkorban, amikor megszerettétek az irodalmat, az mennyire szólt. Szintén arról, hogy közös tapasztalat, vagy inkább ott külön-külön találtátok meg a fontos olvasmányaitokat. Most nem arra gondolok, hogy egyszer olvastátok ugyanazt a Gárdonyi regényt. Általában egyidejűleg szoktunk olvasni, de nagyon ritkán ugyanazt, tehát nagyon ritkán hajoltunk egy könyv fölé ketten. Ilyen is volt egyébként gyerekkorunkban. Hát nagyon érdekelt bennünket egy könyv, akkor általában már a könyvesboltban megtörtént, lemeltük a pocsi, és mindketten elkezdtük ott azonnal olvasni. Egyik a oldal és, és, és, és akkor amikor valamelyikünk észrevett valamit a szövegben, akkor úgy rámutatott, hogy figyelj. Uh -huh. Ott van, de egyébként szerintem a nagy egész is az olvasásnak így nézett ki. De arra például emlékszem, hogy Dominik nagyon sokat olvasott GB sótól már gyerekként is. Uh -huh. A Szent Juhanna például egy kedvelt darabja volt, és egyáltalán a Szent Juhanna téma kapcsán aztán több fele is nézett, és én mindig kíváncsian figyeltem ő. Őt, és aztán én is elkezdtem ezt, de ezt például ő kezdte el én is folytattam ezt, de ezt ő kezdte el közöttünk. Dominique, te tudsz valamit mondani erre vicc a Mi a Viktornak volt ilyen saját liblingje? Itt például nagyon érdekelték kiskorunktól kezdve a különböző családi vonatkozások, nem csak a magunk esetében, hanem azokat a történeteket kedvelte igazán, ahol mondjuk egy történet kirajzolódik, vagy, vagy több generációt ö, láthatunk visszamenőre. szaga például, itt hát nagyon... Szerettem. Én egy nagyon... ti regényetek, ami akkor majd nagyon jó át, átjáró pont lesz majd, de bocsássatok meg, hogy a szavatokba vágtam. Most jön adásunkba az első zen, aminek szintén a színházhoz valamennyire van köze, és Berlini művéből jön egy részlet, a csodálatos Mária Kálasz előadásában, szem Mária Kálasznak nem is lehet más eposziához adni, mint a csodálatos. Úgyhogy a következők Vincenzo Bellini La bulájának egy részlet, és utána folytatjuk a beszélgetést a Kovácsikrekel, azaz Kovács Dominikkel és Kovács Viktorral itt a belső közlésben. Vincenzó, Bellini, Szonnan Bullájának részlete. Utána Kovácsikrekkel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásába. Mária Kálasz énekelt, felismerhető csodálatos hang. Az zenékről szokásunkhoz híven az adás végén fogunk beszélgetni. Kanyarodjunk egy picit a színház felé, hiszen a rezüméteknek vagy névégyeteknek, két oldalú fontos része a próza mellett a színház is. Mik voltak ennek a legerősebb, nem akarok ősélmények, ez egy másik kávéház, de mégis a meghatározó színházi pillanataitok, ami miatt titeket a színház elkezdett érdekelni. Pontosabban a drámérás, illetve a színház mennyire azonos, vagy mennyire különböző, mennyire ikerterületek? Én azt hiszem, hogy ikerterületek. Nálunk mindenképpen. A színházzal a kapcsolatunk egészen korán elkezdődött, a nagynénénk, illetve az édesanyánk is sokat vittek bennünket színházba, és nagyon érdekeltek bennünket mindig a történetek. Hát a színház pedig ugye a cselekvés által mutatja be ezeket a történeteket, volt egy különleges hatása ennek. Én nagyon fontos élményként tartom számom például, a Ladislav Troicki által rendezett Csongor és Tündét 2005-ben Székesfehér várott. Az anyukánkkal nagyon sok budapesti előadást láttunk, mindig Simontor nyáról utaztunk, és nagyon fontos opera előadásokat is, és hát az opera műfaja, most ugye a zenék, zene témáját hátra tartogatjuk, de uh -huh. szintén ehhez a színházi tapasztalathoz tartozik. Nagyon sok kedves operánk volt, amiket szerettünk elemezni, olvasni, ugye külön szenvedélyünk volt az opera librettók olvasása, és hát nyilván elsőként ugye a meseibb témák fogtak meg bennünket, Klinkától a Ruszlán és Ludmilla prokofiev a három narancs szerelmese, a Didó és Éneász, a Varás Fuvola, vagy a herceg Hercegvára, ezek ugye nem mesék a hagyományos értelmében, de az a képszerűség, az a fantáziavilág, ami kibontakozott a színpadon és találkozott a zenével, és adott esetben a szöveg útján is átadódott nekünk, az beszippantott bennünket. 2005-ben 9 évesek voltatok, igen, ugye? Viszont igen. hamar voltatok akkor ezen a csongor és tündén, vagy ez nem tudom. Igen, ez... igen, és ezt megelőzte az, hogy a... esesz, gyermek igen, az anyukánk réven, ugye Zsúrzs Éva féle tévéjátékot is néztük, ugye, anyukánk ö, magyar tanárként dolgozott, sim, dolgozik Simontornyán, és megvolt nekünk ez a felvétel, és hát minden délután néztük. Gobbi Hildának a mirigy alakítása katartikusan hatott Trank és Zsúrskati, a tündét alakító Zsúrskati, Konczkábor Balgaként, Safranek Károly Csongorként Ronyec Mária, mint az éjgyászasszonya, Pécsi Ildikó volt Ilma Igen, szerepében, úgyhogy ezek, hogy... rendkívül karizmatikus színészek és alakítások voltak, és, és valahogy ez a mű is nagyon sokat tanított nekünk például a dramatikus szerkesztésről, Aha. annak dacára, hogy ugye a Csongor és Tündét valamilyen fokon epikus természetű drámai szövegnek is szokás mondani, és vannak olyan részei, amelyek Egyáltalán nem ileszkednek sem a 19. századi drámai ö, szövegek közé sem a megelőző korok irodalmához. Na az Dárbanok van egy frappáns megérzés, hogy ez egy animációs Igen. film gyakorlatilag a jobb vörös márti föltalta az animációt. Érdekes hogy ezt a látványt, meg főleg az operának mondjátok ezt az együttes, gázám mert valami a analitikusként, én a párbeszéd evidenciáját gondoltam, amit titeket a színház az felé volna, hogy ott mindig valami reakció van, mindig valami Akkció-reakció, mindig ennek a dinamikája, ezért egy. Egy testvérpárt is meghatároz, de egy párt, meg aztán végképp. Az is benne lehet. De hát ugye a sorsnak különös fintora, hogy aztán például monodrámát írtunk, tehát megtapasztaltuk Igen. azt az élményt, hogy az általunk ábrázolt szereplők kevesebben vannak, mint a szerzők. Úgyhogy mondanám, hogy a párt... A felesett azért... részfaj monodrámának, hogyikre jegyzik, azt is ketten írtátok. természetesen, természetesen. Meg. Külön szöveget csak irodalomtudományos szöveget írtok? Vagy... Igen, próbálkoztunk mi ezzel kamaszként még, az publikációink után, és akik elolvasták családi, baráti körben, azt mondták, hogy éppen a másik hiányzik belőle. Utána, ahogy átolvastuk, mi is ezt érzékeltük. Uh -huh. Úgyhogy azóta nem is támad föl. Ha föltámadna az igény, lehet, hogy megpróbálkoznánk veled de nem, nem hiszem, hogy, hogy valahogy ez most olyan természetesen rögzült bennem, hogy mi ketten írunk, és annyira azt hiszem, hogy ha ö, hatékonyan meg tudunk egymás között beszélni mindent, olyan izgalmat jelent a számomra mindig egy közös tervezgetés, hogy kényelmesebb és izgalmasabb is így. És az is evidens volt, hogy mindenketten bölcsészkarra fogtok elni, hogy van egy magyar magyar ez valamennyire ezt magyarázza, tehát az nem volt, hogy egyikötök jogásztasz, a metró mondjuk mérnök vagy nem tudom. se volt előírás, semmi. Alapvetően ugyanaz értekel bennünket. Uh -huh. és szerintem a közös játék része volt viszont a párbeszéd, a történetek kitalálása, a minket körülvevő világnak valahogy a történetként való feldolgozása, és ez a ahogyan aztán elkezdtünk közösen írni meséket, novellákat, elbeszéléseket, még szorosabbá tette azt a viszonyt, ami mondjuk a kamaszkorban egy külön személyiség létrehozásátnak az igényét ébresztette volna föl bennünk. És hát egyszerre az első írói, meg az első olvasói is ugyanannak a szövegnek gyakorlatilag egy ilyen ideális hermenoptikai, nem tudom, mibe volt ott Persze, a A magunk szövegét olvasjuk, az kép nem olvasás, tehát nem tudunk úgy eltávolodni tőle, mindig kell a horizont mindig össze Igen, van, van mondaná nagy... Nem egy reális így, olvasás legalábbis van, amikor Igen. egészen el tudunk távolodni, akkor de... az elírásokra figyelünk, a megfogalmazásnak arra a részére, hogy mi az, amit túlbeszélünk, miből vegyünk el. Engem ezek a műhely dolgok nagyon érdekelnek, de olyan a következő zenem, hogy én hogy hans georg Gadamer nem választott volna be az adásban, még most is jönne 125 évesen. tehát olyan a velvet Underground zenekarnak a vénusín Fars című szám, folytatjuk a beszélgetést a belső közös mai különleges adásával Kovács Yeah. Uh -huh. the whip. Just and cure his heart. A Velvet i már klasszikus dala után folytatjuk a beszélgetést és Kovács Viktorral és Dominikkal, a Kovács a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Cegő Jánost hallják. Mielőtt rátérünk a szépirodalmi munkásságotokra, vagy klasszikusan az irodalmi munkásságotokra, még egy kicsit ezt az irodalom tudományt tegyük helyre, mert ezt említettétek, hogy ott vannak akcentusok, vagy elkülönböződések. Mik azok, és mi alapján lettek azok, hogy a kutatási területetek az nem teljesen feldi egymásba, talán korszakon belül azért egy, egy iskolába vagytok. Így van, mindketten a reformkorral foglalkozunk, de én most Viktor beszél, a reformkornak az a dráma irodalmának az intrikus ábrázolását elemzem a én pedig a reformkori magyar rémdráma kísérletekkel foglalkozom, különös tekintettel a Zsigmond munkásságára, de a Cakót megelőző szerzőket is, korban megelőző szerzőket is vizsgálom. Például Garai János Bátori Erzsébet című munkáját, vagy Fogarasi Nagypált, vagy Tóth Lőrincet. 20 szerint... évként maradt meg szerintem mindenki számára a Kisvábhegya. Ami pedig szerintem ezt a különbséget létrehozta, az előfordulhat, hogy az érteklődésbeli sajátosságokból fakad. Én úgy emlékszem, hogy engem a figura mindig jobban foglalkoztatott valamennyire, a testvéremet pedig a figurához tartozó motiváció érdeket, és azt hiszem, hogy a rémdrámában ez, ez pont, hogy egy vitatott kérdés. Pontosan, és azt hiszem, hogy ehhez valamelyest illeszkedik a, a true crime-hoz, vagy a... A bűnügyi vonatkozású részletekhez való fogékonyságom, érdeklődésem az irodalmat illetően, tehát már gyerekként is az aranyembernek is, azokat a részleteit élveztem a legjobban, amikor a tárgyalóterem megelevenedik és leírják a, a tíme elleni merénylet részleteit és ezeket a kvázi skilleket akkor íróként is tudjátok kamatoztatni? Tehát teszem azt, amikor mondjuk írtok egy nagyobb lélegzetű epikai művet, akkor kimondva kimondotlanul mondjuk egyikötök inkább felelős a karakterábrázolásért, a másik ótók pedig mondjuk az atmoszféráért, tehát vannak-e ilyen típusú elkülönböződések? Volt egy olyan különbség köztünk nagyon sokáig, hogy én... A szociális részét, tehát a szociológiai megfigyeléseket, a társadalmi kérdéskört és a korszakot vizsgáltam mondjuk egy terv esetében, és próbáltam megteremteni. A Dominiknál meg ez a lélektani motiváció és a a ilyen formának kialakítása most már mind a ketten szerintem mindegyikben Egyenlő arányban is ö, vagyunk ré, ö, vagyunk jelen, de mindig meglep például az, hogyha valamilyen ö, szükségszerűség úgy hozza, akkor ő a korszakhoz illő törvénykezési nyelvet azt ö, fejből és perfekt módon beszéli. Tehát valószínűleg... Vittornak pedig, hogy... Említsem én is, hogy mi az, ami nekem uh -huh. újat tud mondani, hogy pillanatok alatt egy státusz, egy praktikus tudás ott van a szövegben, hogy ahhoz a személyhez, akinek ez a lélektanisága van, milyen foglalkozás illik, milyen gyakorlati tennivalókkal lehet őt leírni. Egy jogász, csak egy látens jogászám, vagy csak egy látás pszichológus egy kicsit talán. No, lehetséges, az, vagy... lehetséges. So, amint Köszönjük. Adom. A, a biberák egyébként, ez a biberák ennek a típusnak van. a quintesszenciája, nem? Igen, és is indulok ki a kutatás alatt, tehát biberák... Az, akinek az előképeit a Sturmundrang dráma irodalmában, leszünk Emilia Galottiában, illetve a Schiller ármányi szerelmében kutatom, és aztán megnézem, hogy Biberach karaktere a bankban ábrázolásokban hogyan vált, a rögzítettségénél fogva komikussá. Aha, hogy, mert a ez 100... is van nagyon fontos, de hogy ennek lett egy ilyen igen, komikus igen. Igen, és Tulajdonképpen az a hipotézisem, hogy aztán a romantikus fordulatot követően az 1830-es évektől megjelenő intrikusok egyre inkább a komikus történeteknek és a könnyedebb daraboknak a részévé válnak a vígjátékban, illetve a ö, népszínműben élnek tovább, és hát aztán azzal már nem foglalkozom, de következő hatástörténeti fogként ugye az operetnek is jellemzője az, hogy nagyon rögzített szereptípusokkal dolgozik. Közben az Rag... egyetlen figura, bocsos meg, aki átlát dolgokat, és Így akár van. kavarja azt, amit Így kavarni van. kell, akár csak rögzíti, az, akinek van egy intellektuális perspektíva. Természetesen nem azt állít hogy intrikus motiváció nem él tovább a tragédiának, a uh -huh. igazi társadalmi drámának, mondjuk, hogy 20. századi fogalmakat is hozzak a cselekményében, de a jellemek összetettebbé válnak, és az, ami külön szálazva jelentkezik az 1820-as 30-es évek magyar színpadán, az a magyar dráma irodalomban is gyakran egy figurában összpontosul. Na, most itt két figura összpontosul, és ugrunk 200 évet, és nem a magyar hanem a magyar kisepik a kisepika színpadára, ugyanis adásunkba hallgat, szokhatták, szöveg is van, mert pedig az irodalmi szöveg, ami elhangzik. Úgyhogy most jön az obligált felolvasás, amit Viktor és Dominik, illetve Dominik és Viktor közösen fog itt abszolválni, annélkül, hogy ez performance lenne, mind a ketten fogtok olvasni, úgyhogy most jön a felolvasás, és utána rögtön beszélgetéssel fogjuk folytatni. Úraházban. Mielőtt beült az autóba, leellenőrizte, hogy minden nála van-e, a gyógyszerek, a fokrém, a borotvahab, az oknik a, a váltógatják, a melegítő nadrág a vékony, hosszú újjú éjszakára. A Julinak szánt ajándékokat, a bombont és az orhideát az anyósülésre tette, nehogy összenyomódjanak. Nem volt nagy forgalom, hamar átért a hídon. A gellércáló előtt öltönyös fiatal férfiakat, koszorús lányokat látott. Gézának eszébe jutott a saját esküvője, a móni pőrevállát és mély dekoltázsát rosszalva bámuló tekintet, az anyjáé. A büszkeség, amit a lelke legmélyén érzett akkor, tulajdonképpen érte háborúzik a két oldal, a pőreválló és a szigorú matróna, a férfiért az egyetlenért. Móni a házasságuk első éveiben szenvedélyesen igyekezett Géza kedvében járni, fölözni akarta az anyósát. Lágyra sütötte a rántottát, piros paprikát szórta tetejére, ahogy Géza otthon megszokta, a lecsót sem kavarta kenőcsösre. Aztán mi lett a vége? Töprengett a férfi. Móni hozzávágott szavai jártak a fejében, a városból kiérve ötödikbe kapcsolt, lengette az ablakot, próbálta elterelni a gondolatait, de nem sikerült. Egészen, amíg az éget halom táblát meg nem látta. Nem emlékezett rá, melyik évben hozta le ide az anyját először, 91-ben el vagy 92-ben. Az biztos, hogy a katonaságtól leszerelt már. A kárpótlás is javában zajlott. Hónapokig kellett győzködni az anyját, kezdjenek bele, ez az ő törvényes örökségük. Arra számított, a faluban felderítenek, számon kérnek, kutakodnak majd, ügyük lesz. A régi cselédjüknél Julinál járva, porcelánokra, tükörre mutat rá az anyja, az a miénk volt valamikor, kérjük vissza. Az asszony ehelyett a Juli nyakába borult, összecsókolta, az első kínálgatásra odaült a zsírfoltos abrosz fölé, kopogtatta az alumínium kanalat a fogai közt, falt és kuriongatott, el sem hiszi, hogy ennyi hosszú év után újra találkoznak, mégis megérte idejönni. Véletlenül belerúgott az asztal alatti bárdok vödörbe, a krumpli meg a hagymahéja padlóra borult. Géza elcsodálkozott, tényleg az ő anyja-e ez a baba, aki rugdos, vihorászik és bárgyú történetekkel hozakodik elő. Emlékszel, Juliskám, amikor véletlenül nyakon öntöttem szegény nagyapámat, Amióta Géza az eszét tudja, az anyja vendégségbe sem járt. Talán bridgezni egyszer-kétszer, nemhogy evett volna bárkinél is. Júli ekkor 68 éves volt már, két éve özvegy, a két lábán hólyagosra dagadt viszerekkel. Elmondta Gézáéknak, hogy a gazdálkodásból ennek ellenére sem hajlandó visszavenni, évente száz kacsát töm és négy disznót hízlal már nem fizetnek érte úgy, mint régen, de még így is megéri valamennyire. A lányáék fehérkömlődön építkeznek, szükségük van a pénzre. A lánya, Éva, most végzi a mérnökiskolát, a munkahelye iratta be, ha minden igaz jövőre végez már. Júli az egész portán végig vezette őket, megmutatta az utcafronti vendégszobát, a palántáit, a disznókat és a füstölőt, a búcsúzáskor üveges savanyúságot, fűszerpaprikát csomagolt nekik. A látogatás után Géza anyja napokig Juliról beszélt a fiának, a kastélyban is ilyen remekül főzött annak idején, a nagyapa kívánságára a kacsacsőrét is belemetélte a levesbe, és alázatos volt. Igazi, tiszta magyar paraszti lélek. Ha kellett, éjszaka is fölkelt, hogy tejbedarát készítsen neki. Gézának ettől fogva évente két-három alkalommal is el kellett fuvaroznia az anyját pár napra égethalomra. A nő egyszer sem a családi ezüstel tért onnét haza, mint a fia eleinte várta volna, hanem istentelenül hosszú élménybe számolókkal, Mindig ugyanarról beszélt, és mindig ugyanakkor a hévvel, kis csibékről, kiskacsákról, kismalacokról, nagy viszerekről és nagy varázslatokról. A juli lába fáj, mégis olyan vendéglátást képes csapni, hogy komolyan a gundelben érzi magát az ember. Amikor Géza lánya Vivien megszületett, az újdonsült nagymama azt kezdte hajtogatni, alig várja, hogy elég nagy legyen a lány, és elvihesse magával a faluban, megmutassa, merre volt a dédapa birtoka, ketten nyaraljanak a Juli néninél. Az előkertben elfér egy kis gumimedence, ott pancsikol majd a Vivien, ők meg eközben a kinti konyhában palacsintát sütnek. Géza rászólt az anyjára, ezt nagyon gyorsan felejtse el. Nem fogja engedni, hogy a lányukat elvigye oda. Azt kéne csak, hogy összeszedjen valami szalmonellát vagy ilyesmit. Most, a Juli kapujához érve, a férfi arra gondolt, bolondot csinált belőle az elmúlt pár év. Nincs már anyja, és lánya sincs tulajdonképpen, ő van egyedül. Egyre fakuló képek élnek csak benne a korábbi egységről. Nem értette, mit keresít, és igazából nem is akarta megérteni. Gyerekkorától kezdve lázadt az élet közhelyei ellen, tudta, hogy most könnyen belesétálhat egybe. Megigazította az orhidea körüli piros csomagolást, zsebre rakta a Úgy látszott, a Juli nagyon várta. Amikor Géza benyitott, épp a krumplit forgatta a zsejembe, az asztal közepén szárnyak mellek, a vágylinkból kikandikáló combok, sötétbarna virágok egy csokorban. Evés közben a férfi avas ízt érzett, nem tudta eldönteni a kenyérmorzsáé, a síré vagy a mögötte levő időszakéje. Korábban is járt már így, hogy a harag megült a nyál és épp akkor öntötte el a száját, amikor a legjobb falatra harapott volna. Nem hagyta magát, a szalmonella meg a gyomorrontás félelmét is elhessegette, a krumpli mellé kenyeret, még több savanyúságot kért, még mohobban falt. Az égethalmon töltött napok jó részében az első szobában feküdt, a hangyázó tévét nézte vagy a kertet az ablakból, néhányszor odaült Júli mellé a teraszra. Az öreg asszony arról beszélt nem gondolta volna annak idején, hogy ekkora becsben lesz majd része. Az őri uraságék unokája jön hozzá nyaralni együtt fejtik a babot, aztán a Géza anyját emlegette, akinek kislányként a fejtett bableves volt a kedvence pogácsával. Csak azt a pogácsát volt hajlandó megenni, amit ő sütött. Az öreg nagyságáért rá se hederített. Háborgott is emiatt a nagysága, a Géza nagyanyja, hogy a gyereknek csak a Juli kell. Mindegy, mit csinál, az a piszok Juli. Később valahogy kikötöttek a Juli családjánál. Évának nyolcvan beosztott embere van, szabad napja meg egy szemse, ezért ritkán jönnek hozzá. Az öreg asszony egy képet vett elő az otthonkája zsebéből, itt készült az udvarban, és a bence volt rajta az éva kisfia, rövid egy búpos fejű csirkét fogott a kezében. A Bence kilenc éves és rettentő okos, az összes régi színészt ismeri, akiket az öregebbek sem ismernek már, tudja ki volt a páger, a bilicsi Tivadar, a gobbi hilda, tudja ezeket mindet. Egy alkalommal a Géza a határba is kisétált az üres pusztára, ahol az őri kastély állt régen. Először gondolkodott el azon, lehetette valami annak idején a nagyapja és a Juli közt. Ha tényleg olyan szép lány volt, mint az anyja mesélte, kizárt, hogy ne. Az összes korabeli film megregény ilyesmiről szól. Fekete-fehér jeleneteket látott maga előtt. A nagyapja köntösben ül a dohányzó asztalnál, füst szíveket pöfékel a Juli felé, aki közelebb húzódik hozzá, tűri, hogy az úr a hátát simogassa. Amikor belemarkol a hajába, enyhén felszissen. Aztán Géza már is a saját regényénél járt. Azaz a Mónival közös regényüknél, ketten kezdték el írni, most meg a bírósági vezető írja, felborult a történet, boldog, boldogtalan beleír. Persze többnyire a boldogtalanok, a rossz májúak. ő meg azt sem tudja, mikor lesz vége és mi lesz a vége. Móni és a tanúi káprázatos dolgokat állítanak róla, toxikus és bántalmazó, mondták legutóbb a bíróság előtt, ebből pedig akár még az is következhet, hogy végleg megvonják tőle Vivien láthatási jogát. Géza szája vékony csikkás szűkült, amikor a házba visszatérve kávét kért Julitól, az asszony alig értette, amit mond. A szobába vonult, levetette magáról az átisztott inget, és mire a Júli benyitott hozzá a tálcával, elaludt már. Idegen zajok ébresztették fel. Júlié mellett egy másik nő hangját is hallotta, mélyebb volt amazénál, itt van tehát a híres Éva. Bár Géza ingben ült ki közéjük, fedetlennek érezte magát, idegesítette a két szeműveges tekintet, Éváé és Benceéé. Úgy érezte, méregetik, pedig nincs joguk hozzá, hiába játszák magukat. Azok maradnak, akik cselédivadékok. A karja liba bőrös lett. A fiú egyébként valami zsebkönyvet lapozgatott a sarokban. Az öreg anyja kérdezgetni kezdte. Kérte, mesélje el a Géza bácsinak, mi az a verseny, amit megnyert a legutóbb, mert ő belekezdett, de bele is keveredett, hiába, nem ért hozzá. Bence rekedten beszélt és hosszan. Géza próbált elismerően bólogatni, közben már a torkában érezte a libabőrt, meg kell lennie a savleketőjét, mondta a szobába menet. Julia szódabikarbónát ajángatta neki, de a férfi nem válaszolt. A tévében a forma egyment. ment. Géza szerette. Spicek, kanyarok, rálegyezés, negyedik helyre a hatodikról és tovább fel, rajt pillanat még egyszer. Aztán észrevette, hogy nem csak a képernyő mög alatta is valami. Bence törökülésben ül a szőnyek szélén, régi újságokat vesz elő a szekrény fiókból. Kár, hogy nem hoztam el a Vivient, mondta Géza a gyereknek. Tudtatok volna játszani? Bence ránézett. Behalnál rajta mekkora egy arc, folytatta a férfi. Jazzbalettre jár. A fiú fölkelt, a hideg cserépkájhának támaszkodott. Mi a kedvenc balettje? Ötéves éves a Vivien. Nekem a a kedvencem. Ötévesen évesen még neked se volt kedvenced. Akkor még a tyukokat kergetted az udvaron. Géza kibújt az egyik papucsából, a gyerek felé dobta. Bence elkapta, visszadobta, kölykösen vihoráztak mindketten, megint Géza jött, a papucsa szekrény tetejére repült. Felmászol érte? kérdezte a férfi elvékonyított hangon, a nagyobb a kisebbtől. A kisebb mászott, de mire leért, már a másik darab volt fenn, mászhatott fel megint. Újra és újra, mászott szolgaiyan, Géza nevetett, a tenyerébe temette a homlokát. Amikor Éva benyitott hozzájuk, hogy szóljon a fiának lassan indulnak haza, a gyerek a szekrény tetején tértelt. A nő üvölteni kezdett, jöjjön le onnan azonnal. Bence magyarázkodott, az anyja hátrafogta a kezét, kétszer-háromszor kupán vágta, a magyarázkodás vonyítássá nyúlt. Miután elmentek, Júli sápadtan járt kelt a házban, kisöpört, elmosogatta a csészéket. Agyon van hajtva ez az én leányom, motyogta, miközben az utcafronti szoba szekrényében rendezkedett. Azért nincs türelme a gyerekhez. Géza nem szólt semmit. Újra a magában, amit látott: a tenyércsattanást, a sírásba belecsúnyuló arcot. Meleg járta át a lábujától a fele fejebb Kényelmesen végignyújtózott az ágyon. Nagyon szépen köszönjük, az elmúlt percekben egy próza szöveget hallottunk a Kovács Ikrektől, dramatikus, ritmikus előadásból, és azt hiszem ez a kettős felolvasás, ez a kettős verseny meg is mutatta ezt a térbeli dimenzióját a szövegeteknek, hogy a ritmusnak milyen nagy szerepe van. Miből volt ez a részlet? Vagy egyáltalán ez egy nagyobb egésznek egy részlete, aki titeket ismer, az éget hallommal már valamennyire hazatalálhatott? Igen, ez a történet egy tervezett novellaciklus része. A regényünk a lesz majd minden égethalmon játszódik, a novellaciklus pedig égethalmot, illetve a környékét, tehát a képzeletbeli Nádor megyét mutatja be ezeken az emberi történeteken keresztül. Itt a vendégség, a vendégvárás, a máshoz való betérés. Játsza főszerepet, tehát ez egy novella. Uh -huh. Novellaként érvényesül. Egy közben egy nagyobb egészben. Így van, így van. ez? A magyar élet egyik savaborsa, a novella ciklus, Igen. azt hiszem, vagy a kacsa csőrű emlőse, Igen. hogy minek számít valójában egy, egy különleges kreatúra. É, és hát ebből a szövegből is kiderült, hogy az átlagos, meg a különleges nagyon szeretitek így egymás mellett mutatni, ami egy embert jellemez, egy szituációt. Ö, Úgyhogy, mintha a regényeteknek lenne egy ilyen kicsi-nagyban tükörképe vagy tükröződése, örülök, hogy ezt a szöveget hoztátok, mert hogyha lesz majd minden, mindenkinek állam a figyelmében, mert nagyon izgalmasan falu történet, családtörténet, és közben a térnek, meg az időnek is, hol a reális, hol pedig az inkább nem jó szó, de mégis mágikus mi volt, tehát térképezitek fel. De ez akkor egy ilyen képzeletbeli vidék, de azért kísértetiesen hasonlít mondjuk Fehérmegyének arra a részére, ahonnan ti is származtok? Pontosan ő. úgy érezzük, hát ugye a származási helyünk a Dél-Mezőföld vidéke, Fejér megye és Tolna megye határa, tehát délfejér észak Tolna, Cece és az a két település, amik meghatároztak bennünket az életünk első 20 évében és mai napig meghatározóak a számunkra, és nyilvánvalóan inspirálták az írásművészetünket ezek a kösségek ezek a települések, és ez a régió, ennek a hagyományrendszere, ugyanakkor szükségünk volt arra is, hogy mind ez egy fikciós térben érvényesüljön, ne kössön bennünket a valóság. Anyánkkal beszélgettünk valamelyik nap erről, és azt mondta, hogy ő ezt a regényt enciklopédiának látja, nem a kösség enciklopédiája, községek enciklopédiája, nem annak, ami bennünket 12-13 éves korunkig meghatározott, később másképp érvényesült ez, akkor is otthon maradtunk, de más, a, a vidék maga uh -huh. is megváltozott ez idő alatt, és annak az enciklopédiája, ami bennünk amivé ez az élményanyag vált mondjuk 26-27 éves korunkra. Egy -e nagyon különleges ilyen fél perspektívaból abból a szempontból, hogy a magyar prózában is jelentékeny hagyománya van annak, aki az ennek a falu világnak az otthonosságát ábrázolja, meg annak is az idegenségét. Nálattak pedig, mintha a kettő olyan együtt lenne, egy kicsit azt érzem, vagy nem biztos, hogy ez egy jó megközelítés, de van egy ilyen megélése. Igen, szerintem szimbiózisban van ez a kettő, és a mai napig hozzánk tartozik a vidék tapasztalata. Ugye két lakiak vagyunk mi is, nem válik el, és nem választottunk éles helyzeteket, szóval nem választottunk, egy, nem voksoltunk semmelyiket. Több, több világpolgárai és Valószínűleg így is meséltek nekünk, hogy azok a történetek, amelyeket hallottunk akár a családunktól, akár az utcabeliektől, gyerekként, amikor a rédnagyanyánk házába betértek az utcabeli asszonyok, és mindenféle hírt meséltek, ezeket nyilvánvalóan összetartotta valamiféle narratív képzési sajátosság, Adott esetben a néprajznak, a tájnak a hagyománya, ugyanakkor nagyon egyéni sorsokról szóltak, és egyfajta szigetszerű millióról, tehát ezért is van ez az egyszerre közösség és egyszerre a másiktól különböző. Na, de ugye a harmadik zenét, amit vendégeink hoztak, mi különbözteti meg a másik kettőt, arra az meg kell hallgatnunk, úgyhogy akkor olyan a mai utolsó nótánk, amit ez, ez, ez egy magyar nóta, Gá Gabriella és Madarász Katalin előadásába a Visszanézek életemre, és utána még röviden beszélgetünk a zenékről itt a belső közlésben. A nézek életemre, elmerenged csendben, elindulnak hosszú sorba, kiket úgy szeretve, mint ahogy a fale száll, ő sziviarokban, elrepültek erre arra, egyik jobbra volt. Most tudom, csak milyen nagyon egyedül maradtam. Meglátogat néha még a múltam ragyogások, Két kert fel a sötét éjszakában. Ilyenkor még azt se bánom, hogy múlnak az évek, Mert volt egyszer egy piros rózsa, Volt egyszer egy régi nóta. Rágondolok, úgy érzem, Hogy mégis szép az én. Ilyenkor még azt se bánom, Hogy múlnak az évek, Mert volt egyszer egy piros rózsa, Volt egyszer egy régi módta. Rágondolok, úgy érzem, Hogy mégis szép az ég. Gál Gabriel és Madarász Katalin elkezdve visszanézek életemre című magyar nótát. A stúdióban a belső majd majdásának utolsó beszélgetéséhez érkeztünk vendégeinkkel, Kovács Dominikkal és Kovács Viktorral. Adja magát a kérdés, hogy perdült ide ez a magyar nóta? A magyar notával tulajdonképpen szintén szimbiózisban élünk, sosem foglalkoztunk vele, hogy a közélet például, hogy viszonyul hozzá. Nekünk a családunknak ö, tradíciója volt ez, az ők apánk, a nagyapánk, a dédnagyanyánk, mind nagy énekesek voltak ott a családban és a községben, és voltak ilyen dalolások, nótázások, és valahogyan ezt visszük tovább. Ami pedig az előadóhoz, Gál Gabrielához rendel bennünket, az a hangján keresztül jövő őszinteség, kreativitás, úgy érzem. Akkor Dominik, egy mondatot a Velvet Undergroundról mondja, mert az operát már valamennyire kiveséztük, meg az megjelent a szövegbe is, de hogy... Itt is a hangulatot emelném Aha. ki, és a regényünknek, a lesz majd mindennek például egy egy alak kettősét, Balog Simonnak, a főszereplőnek és a feleségének Zsófinak a kettősét. Ugye nálunk valahogy a mi világképünkben ez érvényesül egy nagyon erős, dur hangfekvésű nő, így fogalmaztak, egy dur személyiség és egy moll férfi. Mit jelent ez? az önmegkérdőjelező aszketikus férfi egyéniségek és az erős határozott női egyéniségek, ez az, ami érvényesül Balogh Simon és Zsófi kapcsolatában, és ennek a dalnak is van egy ilyen vonatkozása, ugye Leopold von Zachermasó Venus Nertzben című regényére utal vissza ez a dal, úgyhogy Alapvetően itt is a hangulat és ez a fajta különös gótika volt, ami megragadott be. Mi egyébként szerintem darabjainkban és novelláinkban is él. Ez végszólnak is, remek volt a dualizmus kora volt, bár a a reformkort kutatják, hogy ezt a témát is ebbe a kettős hangszerelésbe hoztatok. Dominik, te szereted azt a gombócos értet, akkor Viktor, te is mondj egy olyan értet, amit viszont te szeret zárásképpen. Hát én nagyon húsos vagyok, tehát rántott sérke, rántott hús, nagyon kedvelem. Jól van, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt is megosztottad velünk, mai különleges adásunknak a végéhez értünk. Köszönöm a Kovácsikreknek, Dominiknak és Viktornak, írónak, drámaírónak, hogy itt voltak, felolvasták ezt a friss négy két négy hangú kéthangú, négykezes művöket, és beavattak minket a fontos zenékbe is. További sok sikert jó munkát kívánunk. Nagyon, nektek, nagyon köszönjük. szépen köszönjük! A jövő héten hallottak napja alkalmából a közelmúlt irodalom történetének két már nem élő ám nagyon fontos alkotójának, pályáját idézzük meg. Csóri Sándorét és Esterházi Péterét, ebben Sengár Kábor és Sírák Péter irodalomtörténetesek lesznek a segítségünkre. Én most eddig is megkértem a figyelmüket és buccozom a hangmélyek. Csorba lázta és a műsorvezetőt segő János hallották. Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő páimárk. Belső közlés.